is aan geskakel by net radio SA, net radio SA met ons webwerf www. netradioSA.co.za. En waar jy jouself ook al mag bevind, baie baie baie welkom of dit hier in Suid-Afrika is by een van ons stede, dorp of in die platteland te 'n en of jy in die buiteland uit inskakel, dan is dit alles wonderlike nuus. Jy's baie welkom. Ons webadres www.netradiosa.co.za geef vir jou al die volgende inlichting rondom hierdie internet radiostasie wat wereldwijd uitsaai. Inlichting soos die name van die omroepers, die programme wat hulle uitsaai, tyde van uitsending, en dan is daar ook een archief waar jy kan gaan luister. Sommerso online, na vorige programme wat reeds uitgesaad het, of jy kan het aflaan en op jou eie tyd dan daarna luister. Nou, ek hoop jy is ontspannen en rustig. Luister nou na Dr. Tini Eilers, wat uitsaai vanuit Ayrini, stad van Vrede, Pretoria in Suid-Afrika. En ons is by ons program oordenking baie, baie, baie afhankelijk van die leiding van God die Heilige Gees om vir ons te help om ons verlichting van ons verstand te gee om vir ons rustig te maak om in Godse teenwoordigheid te mag wees Die Gees van God tree altyd vir ons in met onuitsprekelike sichtinge wil ons help, wil ons ondersteun wil ons onderskraag, wil ons beskerm soos wat Jezus dit uitgedruk het, en waiemaal wil jylle onder my vleels beskerm, soos, onder, soos hy hen, haar kijkers, onder haar flerke wil beskerm. Dis hoe God na ons kijk, hy wil ons help, hy wil ons beskerm, hy wil ons ophelp as ons geval het, hy wil ons vertroes as ons heer gekry het. En daarom het ons groot vrijmoedigheid om na Godse troon toe te gaan, en vir te kom vraam ons te help in hierdie stonde wat ons uitkoop om sy woord te oordink, want sonder hom kan ons dit in elk geval nie eens doen nie. Ons kan nie bestaan sonder hom nie, hoe kan ons nog verstaan? Daarom kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die groot wonderlijke voorrichte wat ons elke dag uit die vader hand ontvangt, voorrichte van lewe, dat jy ons vir ochend opgewek het in lewe en gezondheid dat ons gezond is en dat ons die mate van gezondheid ondervind wat ons wel ondervind die feit dat ons kan hoor dat ons nou na hierdie uitsending kan luister en dat ons die blijdskap en die vreugde en die opgewondenheid, al daar die emoties wat jy self geskip het, dat ons dit kan ondervind. En rustigheid, daar die vrede wat alle verstand te boven gaan, jy ons wil dit graag ervaar. Ons wil so saam met jy wees, onder jy vleels, in jy beskerming, in u liefde, in u barmhartigheid. Daarom bid ek vir elke een wat nou luister, ek bid vir myself ook, bid vader vir genade en barmhartigheid uit u hand. Want in ons die woord ooppaak, daaruit lees, bid ons vir boon natuurlijke inzicht, dat ons kan begrip, dat ons kan verstaan, dat ons die vreugde en die blijdskap wat daarmee gepaard gaan om te kan verstaan dat ons dit sal ervaar dankie dat ons die kan aan bid heren ons weet om u te aan bid is die hoogste roeping wat die mens het en ons kan het net doen door liefde om u liefde hees soos wat u dit vir ons beveel in u woord as die heel eerste gebod om jy lief te heen. Ons wil dit graag doen, ons wil weer daarna kyk, ons wil saam dit oordink, die rede daarvoor, en die uitwerking daarvan, in ons verhouding met jy as God. Heere, ons weet, ons is mense wat hier net tydelik op hier die aarde is, en ons op pad na ewige bestemming, en ons wil gereed wees daarvoor. Ons wil nie onkant betrap word nie, ons wil nie ontnuchterd staan eendag nie. Daarom kom plaas ons elke nou ons swak hand in u sterk vader hand. Burid u ons sal versterk, dat u een dampkring van genare rondom ons sal plaas, dat ons as het ware onder die bloed en die beskerming van Jezus Christus die Seun, sal beweeg en asomaal en leef, en wat ons ook al doen. En vir die wonderlijke voorrecht daar aan verbonde, dank ons u, in Jezus sy kostbare naam. Amen. Ek gaan begin met skrifgedeelte, wat ons baie goed ken, Die groot gebod soos hy aangeteken staan in Markus hoofstuk 12 en vanaf vers 28 En toe een van die skripgeleerdes wat bygekom het hulle oorrede toos en was dat hy om goed geantwoord het vraag hy hom hom is nou vir Jezus Wat is die eerste gebod? Hy vraag nou vir Jezus wat God is, God in die vlees, maar hierdie man weet het nou nie. Nou vraag hy vir hom, wat die geboe self wat aanteken het, wat is die eerste gebod van amal? Jezus antwoord om, die eerste van al die geboe is, hoor Israël, die Heere, onze God is een enige Heere, dit beteken ons net een God. En jy moet die Heere, jou God, hier die een God, dat is net een God. Moet jy lief hee uit jou hele hart, en uit jou hele siel, en uit jou hele verstand, en uit jou hele kracht, dit is die eerste gebod. So ons kan verstaan, dat daar niks belangriker op hierdie aarde kan wees, as om God lief te hee, met ons hele hart, dit wil sê, dit kan nie halfhartige poging wees nie. Uit ons jylle siel, wat maar een ander manier is om te praat van ons hart, en uit ons jylle verstand, en wat ook maar net weer eens een ander manier is om te praat van die hart en die siel, want dit is in die verstand. Dit is daar die selde dimensie. Hart en siel en verstand is die selde dimensie. En uit jou jylle kracht in mense, omdat ons het kracht in ons, walskracht, fysische kracht, in ons het ons hier die vermoe om ons krachtig in te span, om wat ons ook al wil doen, krachtig kan doen. Kom ons denk nou maar, aan om jou krachtig in te span om 100 meter te draf, te hardloop, al jou kracht in te span. Ons het ons al gesê hoe iemand dit doen. Ek kan mos sien en as ek terugding in die school toe ek in die school was ons na die 100 meter moes oefen elke dag daar op die rugby baan ek kon nie sien hoe sommige mense alles inzit en jy kon sien hoe sommige man het sommige draf en nie rechtig al die kracht ingespann het en hoe sal God nou dan nie weet of ons hom lief het? met al ons kracht. Noem daar nou, dit is nie net visies nie, geestelik of in die sielste mensie, as een mens nou hard moet dink, as jy moet concentreer, dan span jy ons nou al jou vermoens in, al jou fakulteite, wat jy inspan, is nou, wanneer mens luister, hoe concentreer een mens, want dit gaan oor concentratie, En sommige mense kan rechtig baie goed concentreer, maar dit is oefening, so dat jou aandacht nie afgetrek word en jy gemotiveer is om te hoor. So sommige mense, kom ons daar nou maar, iemand luister nou na een grapie wat iemand vertel. Want ek nog gesien hoe mense nou alles inspan, te luister, wel niks mis nie, hulle nie hulle dings hoor, of een skinner story wat sê jy daar, hoe sê jy nou, sê weer vir my, en so meer, nou mense, dis nou net so, hoe mense al jou fakulteite moet inspan, om God lief te hee. En nou, hoe sal ons nou weet, as iemand ons nie help en ons voorgaan, so ons dan al nou die hele tijd moet sê, nou hoe sê jy nou, sê jy vir my, as baie mense wat my baie vraag vraag, somme visies as ons met mekaar praat, of mense wat op WhatsApp, of wat er van hierdie platforms, vraag, vraag, aanhouding, sê, maar sê, weet dit vir my, sê, weet dit, ek, jy het nou so gesê, wat daar, en so meer, en so meer. So ons moet God lief hee, met ons jylle hart, met ons jylle siel, en uit ons jylle verstand, sê, ons verstand, ek sê, baie vir mense, omdat ons het nie vir nie verstand gekry, en ons moet het gebruik, God het dit vir ons gegeen, Jou hele kracht, dit is die eerste gebod. En die tweede hier aan is dit, dit is die selfde, dit is gelijk. Jy moet jou naaste lief hee soos jou self. As geen ander gebod groter as dit nie. Nou liefde vir God, as een mens echte liefde vir God het, dan sal dit uitspoel, dit sal oorspoel. Dit is soos een glas wat jy vol water maak en jy hou aan dit vol water maak en spoel het oor dan bly dit nie man net mee bananig glas nie, dit gaan nou oor al jyn. Dit het die effect, liefde, maar mense dit, dit is liefde, dit is echte liefde. Mens kan nie God met die ander soot, die snaakse liefde waarin jy speel ek jy speel met God nie, kyk hoe jy God kan uitvang, kyk hoe jy God onder druk kan plaas, hoe jy sy arm kan draai, dit is nie liefde nie. As my mense wat jylle mal totaal al verwart en hulle jylle denke is oor wat liefde eintlik werklik is. Daarom moet die mense begin met jy liefde teenoor God en hy sel een soort liefde moet jy teenoor mense beoefen. Neem met verskylde agendas en goed om kyk wat jy die deel uit kan kry en so meer en hoe jy mense kan oortuig en so meer nie. Dit is nie liefde nie, jy kan nie liefde koop nie nie weertelike liefde nie, ja, jy kan mense, is een kan jy koop, hier goed aan hulle te gee, en goed aan hulle, achter hulle aan te dra, en so meer, en so meer, en napraters te wees, van elke gedachte, wat hulle sê, en jy stem het alles aan, dit is koop, dit is omkooperheid, dit is nie liefde nie, jy kan nie God omkoop nie, so met hy selfde liefde, waarmee my God lief het, my mense lief het, hy is al een soort, van, kwaliteit, liefde, Dit is aanbidding. Dit aanbidding. Om God lief te hee met alles. Alles, alles, alles, alles. En dan moet u onthou, dit gaan nie net oor alles nie, maar dit gaan oor altyd. Altyd. Kan ons dan nie vir God net vir een oomblik lief hee, of vir een halve dag lief hee, of vir een uur lief. dit werk nie so nie. Dit moet altyd so wees kan moes anders nie, in alles dis wat ek doen, God eerste plek, in elke liewe ding, maar dis concentratie, dis ook om dit sê, jou jylle siel, jou jylle hart, jylle verstand en al jou kracht, dis een concentratie, om dit te doen, nou my is concentreer soms, om nitteloos soort van goed wat met die eeuwigheid niks te doen het nie, So kom sê maar iemand wil nou gewicht stoot. sê nou maar jy is nou daar by die school op die universiteit waar ook al, en jy is nou deel van die span en jy moet nou gewicht en jy moet nou oefen, dan sal jy sien hoe daar die mense dit ure doen, om te concentreer hoe jy daar die ijsterbal moet vasthou, as dit nou bijvoorbeeld sê gewicht is. En sê nou maar jy het hierdie soort van techniek wat jy gebruikt, waar jy aan die punt van die ring begin, en terug tot by die ander punt, en dan gooi, dan het hier die bal hier, die eisterbal in jou hand, en jy sit om onder jou onder kakebeen, want dit is die beste soort posiesie, want dit het, het al hierdie goed haar, fijn oor die jare, uitgewerk dit kom al van die Olympiese speel, wat trrrr voor Christus, begin het al, die Grieke wat dit ontwikkel het, en die Romeine, en so meer, en dan om daar die achters uitspring en jou, jou hele lichaam moet gebalanceerd wees en jy moet so'n halwe knip spring maak waarin jy voor hem te buig en dan skiet jy wanneer jy achter ten die andere kant van die cirkel vast het moet jy omdraai want dan moet jy nou in daar die richting moet jy nou gestoot word en dit is concentratie en concentratie en oefen en oefen en oefen Dis ook om die skrif vir ons sê, fysische oefening is van weinig net, nou weinig beteken nie, nul nie, weinig is nooit niks nie, weinig beteken in vergelijking met die eeuwigheid, is dit niks, 100 jaar is weinig in vergelijking met die ewigheid maar 100 jaar aan ons menslike term is hele lot, saan, ons moet nie die bybel verkeerd verstaan nie, ons moet nie nou lees weinig net beteken nul nie, dit is nie wat dit beteken nie, lichamelike oefening is gezond vir die mens, om een gezonde lichaam te heer dat jy nou nie syklik is en sommer nou elke nou en dan is jy heeltemaal kapoot, geen kracht nie geen levenslus nie, geen niks nie, as mens oefeninge doen werk dit ook sielkandig op die mens in, jy voel baie beter en jy kan meer doen ek wil graag my uiteste best doen ek wil die ongemakkelike moeg so die hele tyd wees nie, ek wil na die beste van my vermoe my werk doen vir die heren in die kodinkryk daarom ook met al jou kracht nou ook om al die dinge, hoekom is dit nou belangrijk, hoekom praat ons nou hiervan wel, dit is die belangrijkste ding wat die mens zeker ooit nie rewe kan doen is om God lief te hee, want dit aanbidding En as ons in 1 Korintius 13 gaan kyk op Paulus die hele hoofdstuk afstaan, waar hy bezig is met die gaves, soos iemand my net die ander dag gevraad wat er gaves het, hy sê, kyk, al die gaves is in my, omdat God die Heilige Geest besit die gaves, ek besit dit nie. Hy geer dit aan wie hy wil, in wie hy woon, en wie tot beskikking is hoe ons onself tot beskikking van God die Heilige Geest stel, so dat sy gaves in ons kan opereer. En nou praat Paulus in die twaalfde hoofdstuk hiervan, van al die verskillende gaves, en dan onderbreke himself, en dan sê, al sou ek na die tale van mense en engele spreek, en ek het nie die liefde nie. Dan het ek een klinkende met taal en een leidende symbaal geworden, en so het sommer net er een lawaai wat ek mee bezig is. En so gaan hy door al die verskillende gaves, en dan sê hy vir ons, nou bly geloof, hoop, liefde, hierdie drie, maar die grootste hiervan is die liefde. So om God liefde he, is die grootste gave wat in een mens kan opereer. al spreek jy nooit in talen nie, al het jy nooit die voorrecht om een taal uit te lewe nie, al het jy nie die gave om jy hand op mense te, te lewe en hulle word genees nie, of om te profiteer. Mensen, liefde is die grootste gave wat in een mens teenwoordig kan wees. As dit is, dan is daar alles. Nou nou liefde, is gelijk aan aanbidding. Je kan nie God aanbid, as jy om die liefheid nie. En om land liefheid, met jou jylle hart, jou jylle verstand, jou jylle siel, al jou kracht. Dit is aanbidding. So al die weesens, al die hemelweesens is bezig om God te aanbid. Hulle staan gereed, hulle wil hoor wat hy sê, want hulle aanbid om. En as jy iemand aanbid, soos God, dan wil jy alles hoor wat hy sê. En jy wil dit nie net hoor, nie wil dit uitvoer, soos al daar die engele bezig is om elke breekteel van die sekonde, alles wat God sê, uit te voer, hulle staan rondom die troon, gereed, altyd gereed, om te gaan. Uit te voer, nou weet jy hoe wonderlik is het om te weet, dat al die hemelweesens is geskapen, net ter wille van my en jou, waar die eeuwigheid beerwe, die saligheid. Hulle staan in diens van God om ons te help, om ons te onderskraag, om ons buiten te staan. Saam met God die enig, Vader, Seen en Heilige Gees, saam met Jezus, wat intree nou aan die rechterhand van die Vader vir ons, as een advokaat. God die Heilige Gees, wat vir ons intree met onuitsprekelijke zichtinge, wat in ons werk, wat ons oortuig, wat vir ons sê nie, na toe nie, nie daar die kant, nie so wat wanneer ons huiver vir ons anhelp, wanneer ons faal het ons weer moed inpraat en ons vertroos, hy is een trooster, dank God daarvoor, so dat ons nie moedverlore ergens gaan verdwaal nie, maar altyd weer help, want ons moet achter die voorhangsel in, en ons kan nie daar omdraai nie. En in ons eie kracht gaan ons dit nie recht nie. En vir daar die rede in die 6 waar ons uitgedaag word om achter die voorhangsel in te gaan, wil ek jou sê, die, die grootste motivering wat daar gaan wees is die liefde. En daarom sê die derde vers weer eens wat ek gaan herhaal in die breer 6. En dit sal ons doen as God het toelaat. Ons kan dit net doen met Godse toelatings wil, want hy weet of ons om lief het. Net soos wat hy met Petrus gepraat het en om gevraat het jy met lief, en hy die woord o gebruik het en Petrus nie daarop positief kan antwoord soos wat Johannes dit wel kon doen nie. Wel dan is dit een gevaarlike ding om achter die voorhangsel in te kan gaan dan is een mens nie gereed daarvoor en God wil hy ons moet gereed wees die enigste gereedheid is liefde en aanbidding om God uit liefde te aanbid elke breekdeel van een seconde en alles wat ons hoor en alles wat ons dan doen om dit met liefde te doen nie omdat ek gedwing word nie soal hier die fondaties wat geleed word is in liefde Soos my bekering is omdat ek God lief het, dat ek my van uit die wereld bekeer en na God toe be beweeg. My bekering van die dode werke, my geloof in God, dat ek nie skam is nie, dat dit met opgewondenheid is, dat ek die, by voorbeeld, die apostoliese geloosbeleidings, kan herhaal vir myself, en sê ek glo in God die Vader, die Almachtige,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 Bekeering, my geloof in God die leer oor die doop en van die handoplegging die leer van die doop Jezus gesê het, gaan die hele wereld in soos wat ons het met die, die radio stasie probeer doen gaan verkondig die goeie nies in amal en doop hulle in die naam van die vader en die seun en die heilige gees En die leer van die handoplegging, die feit dat die mens gedoop moet word met die heilige Gees dat die kracht kan ontvang soos wat Jezus vir sy disciples gesê het, wacht in Jerusalem tot jy die belofte van die Vader ontvang het, so dat jy die kracht kan ontvang vir hier die missie van die kerk om die hele wereld in te gaan. En ons eie kracht te gaan ons dit nie recht krijg nie die opstanding van die dode soos wat ons dit in die apostoliese geloofsperdenheid beleid en die eeuwige oordeel net soos ons dit ook daar beleid maar dit moet met teerheid wees dat ons dit beleid dit moet emotioneel hier binnen in ons moet dit vibreer dit daar is een van dit wat God vir ons gedoen het wat hy nog steeds hier bezig is om te doen en wat hy gaan doen Omdat Paulus sê, hy laat vaar nie die werk van sy handen nie. Dit wat hy begin het in ons, sal hy volleindig tot op die dag van Jezus Christus. Daarom koop ons hier die tyd uit. Daarom gaan ons trekie vertrekie. Maar nou moet u bykie daan denk vir volgende keer. Hier die liefde wat ons in ons moet hee, hier die absolute liefde om God liefde hee met met jylle hart, met jylle siel, met jylle verstand, met al my kracht. En dit is gelijk aan aanbidding. En dit is gelijk aan, nie net met al my kracht nie, maar altyd. En anders, as ek wakker word, as ek gaan slaap, dan kan ek nie sonder God nie, ek mag nie waai en ga nie mee sonder om. Wat doen jy sonder om? Kan nie, ek wil nie dit doen nie. Ons wil ween mense wie is wat God aanbid en by hom uitkom as aanbidders, as ware aanbidders wat om aanbid in gees en in waarheid. Onthou hierdie gees en waarheid. Daar agter die voorrangs aan die linkerkant die gees, Heilige Gees, die kandelaar, die regter kan die waarheid, die brood. Jezus wat die weg, die waarheid en die leven is. En daarmee groet ek jou nou eers. Tot ons volgende keer, mag jy wonderlijke naggeren sê, denk aan die liefde van God, en wees rustig en opgewonde in sy teenwoordigheid. Shalom. Hello